Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvele Lui, folosește timpul spre slava Lui Dumnezeu, citește, roagă-te, mergi la un bun lav, mergi, nu-i socotești cu cineva ați putea să asculte cuvântul, pentru că e atât la nevoie în lumea asta de lumină, e atâta nevoie de hrană. E atâta nevoie de îndemnuri, de încurajare, că trăim într-o lume suferindă, Domnul, într-o lume bolnavă. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Eu mă întreb, oare am eu atâta timp cât îmi dorește sufletul pentru a-mi surgi pe Domnul? Când seara m-am culcat în pat, după o să lucru de alergare, de bucurie în Domnul, îmi pare rău când vin la adunare și știu că numai două ore, pentru că eu nu vreau numai două ore să petrec cu cel pe care îl știu că mi-este darul pe care tatăl mi l-a făcut pentru totdeauna. Când plec din adunare sau când stau undeva și ocupat cu altceva decât ce este el, pentru mine e un timp în care abia aștept să mă văd pe genunchi într-o rugăciune sau cântând o cântare sau mărturisindu-l pe el sau făcând ceva spre slava lui. în tot timpul gândul acesta îl însuflățește. Făliți-vă cu numele lui îl Sfânt. Făliți-vă. Gândul ăsta la te făli, adică a te bucura. Pentru cel firesc, cel nenăscut din nou să-mi fac o casă și nu mai nimeni o casă ca la mea. Păi Aia se oprește, Doamne. Cum se fură El cu ce a făcut și în lumea asta? Că păi el ști că tot ce faci pe pământ, când vine moartea, mormântul, pune punct. Și tot ce rămâne în urmă. Tu te-ai ostenit, te-ai dat peste casă, ai făcut tot ce ai putut să faci, și vine un, un altul nostru lui Solomon acest lucru. Că el nu știe care după el va stăpâni tot ceea ce cu atâta trudă și cu atâta sirguință le-a făcut. Când lumea, lumea pe care o dorești, am dobândit în groapă și lui, iată unde sfârșește munca, truda și goana în lumea asta ca să ai cu ce te făli. Pentru cel credinșor, cuvântul spune, făliți-vă cu numele Lui, Cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui, aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunele și de judecățile răsute de gura Lui. Să-ți aduce aminte de minunele care se datorează iubire și dragoste Lui Dumnezeu față de noi, dar și de judecățile Lui pentru ceea ce nu este bine în viața noastră, de și una și alta. Sămânță a robului său, Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii săi. În categoria acestora suntem noi rânduiți de Dumnezeu să fim. Deci, Sufletul molatic va muri. E scris în scriptură, domnule. Molatic înseamnă, mă duc acolo, fac și ce pot. Războiul nu se câștigă cu astfel de oameni. Pe când citești viața lui David ca luptător, care este un simbol, care îl prefigurează pe Iisus în lupta pe care îl duce cu în Întunericului. Acolo vorbește cuvântul și despre vitejul lui David. Și arată așa frumos pe toți. El avea o armată după el, dar avea acei care erau totdeauna lângă el, era acei oameni care cu un spirit de dăruire, de jertfire, câștigau bătălia, cu oameni așa molatici, cu oameni care mă duc sau nu mă duc, sau fac, sau nu fac, sau dacă pot mă duc, sau nu... costă, nu se câștigă o luptă. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut. De minunele și de judecățile rostite de gora lui. Asta înseamnă frica de Domnul. Că și ca oameni noi avem și păcate, să știți, nu poți să spui că nu greșești. Că spune lucrul ăsta înseamnă greșeală. Ce înseamnă pentru noi Hristos calea? Nu vine oare gândul acela că dacă eu îl sujesc pe Hristos într-o lume vrăjmașă lui Dumnezeu, pot să mor pentru lucrul acesta, în pușcării sau mai știu eu cum, bătuți sau împușcați într-un fel? Și cum merg totuși? Și cum am totuși curaj? Și cum pot totuși să-L mărturisesc pe Hristos, care mi-e toată lumea în față împotrivă? cum se numește drumul meu calea pe care merg acum? Cum? Vă rog mai tare, spuneți toți! Domnul, Domnului. așa, dragii mei, asta este calea credinței. În față nu trebuie să vezi moartea. uite și vezi pe Hristos. Asta înseamnă Duhul prorocii, de care vorbește Cartea Apocalipsei. Și acolo, Duhul prorocii, fiecare copil al lui Dumnezeu îl are. De-aia el, creștinul, privește peste munții care te desparte, că citești în cântarea cânterilor, Vino, iubitule, și ce spune acolo? Peste munții care ne desparte. Nu poți să-L vezi peste munți, decât numai prin credință. Munții sunt de tot ce te lovește în lumea asta. E munți și Hristos e peste toți acești, și tu, prin credință, privești mai departe. Ăștia, toți vin cu o cară, cu cuvite, urât, pocăiește păcăliște, tot și vine diavolul la gură, îți spuneți Dar tu, prin credință, cum spune Scriptura, dar cel neprihănit va trei prin credință și cântarea cântării pentru tine. Vino pe iubitule, peste munții, au nu spune așa Scriptură. Iubitorii mei, frate, este o minune viață de credință. De ce credeți că aceștia sunt plini de bucurie? Plini de veselie. deci când străbat aceștia vale a plângerii, păi nu se ia de și în valea asta. Și deci, o prefacă în râul plin de izvoare. E vorba de suflete care îi vede, mărturisind pe Hristos viața și toți care îi ascultă devin niște râuri. Isus a spus, cine crede în mine din inima lui, va purge râul de apă vie cum zice Scriptura. Păi ce poate fi mai minunat să vezi când, datorită curajului credinței, în urma ta, cei pe care i a întâlnit, pe care nu i ai adus în față. nu ai avut așa cuvinte, nu ai avut așa cunoștințe prea multe despre Dumnezeu. Dar zic, hai, vină cu mine la adunare, ai vină să vezi totul ce este. Și Domnul, le-am primit. Te vezi tu un ales al lui Dumnezeu? Ai tu această mărturie? Cunoști tu și s-a întâmplat cu tine cum Duhul Sfânt te-a schimbat și gând, și inimă, și tot ce-ți dorește sufletul. O, Doamne, iar repet, de câte lumină avem nevoie, adică de înțelepciunea care vine de sus de la Dumnezeu. Domnul este Dumnezeul nostru. Ce frumos! E o minune, Domnul! Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul, să nu creadă cineva că va fi scutit de pedeapsă dacă nu se pocăiește. El își aduce aminte totdeauna de legământul lui, de făgăduințele lui făcute pentru umii de neamuri de om. Înțelegem noi rostul celor mie de femei pe care le-a avut Solomon? E vorba de 1000 de neamuri de om pe pământ. Și pentru această 1000 de neamuri de om, Hristos a dat viața. Ca oricine crede în El, să nu pierd. și aduce de legământul Lui, legământ făcut la Golgota, stropit cu sângele Lui Iisus, de legământul pe care l-a făcut cu Avraam. Cu Avraam e vorba de cei care au credința Lui Avraam. E vorba de 1000 de neamuri de om. Dar dacă numai un mic număr are credința lui Avram, la aceea se referă cuvântul, pe aceștia are în vedere ca Domnul să-și păstreze legământul. Poporul nostru e popor creștin. Noi avem 20 de milioane de creștini. Spuneau alții, o biserică. Biserica noastră numără cu milioanele. Și biserica noastră e cea mai mare biserică din lume. întreabăte câți din aceste milioane sunt a lui Hristos. Au ei credința lui Avraam? El își aduce aminte totdeauna de legământul lui, de făgăduințele lui, de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. Lui Isaac este vorba de sămânța lui Avraam. Îl simbolizează pe Hristos, dar Hristos a venit de la Dumnezeu. Avram îl simbolizează pe Tatăl iar Isaac pe fiul, noi suntem sămânța Domnului Isus Hristos, el însuși a spus, eu sunt vița și voi sunteți mlădița. Domnul care este în mijlocul nostru, el să ne lumineze mintea, inima și gândurile și să nu ne înșelăm singuri după părerele noastre, după închipuirile minții noastre, că toate se ne duc la moarte. Domnul să fie cu noi, amin.